یا وې د خبره مصاله دا مصاله چې هي یو سره دې اواه نظر وکړه مانه څه وکړ چې زما سکه پر رمضان کې اعتکاف وکړ سکه باندې کوې دې کنه رمضان متعین کړ رمضان څه ته راځي ستګاله به زه په رمضان کې اعتکاف وکړم په خدای شوشه چې داسې طریقې سره بیمار شو چې د ورځې نه ولا شوا اعتکاف نه شو روزه څګره وني ولا په اعتکاف چې کومه نه ده کوله بسای کې نه ستلې زه شوار ته چې مسأله وز درته کوذر و, و رو تا شو ته کا پهونو کو اوروږي کوز درته کا په نختہ کړی وای صحیح ده که دا, دا منختې چې کم دنو قضا واجبه ده دا منختې قضا سره کوز درته دې ته کا سنگ براوی. کچر تا که دروجی نوینی ولی. بیا خکار اسام. شی کم روجی قضارا گردول پاگی که بسکره وی. صحیح دکانا. او قدم مطلق اداس منق سکره چې شی زو پیو رمضان کی دکاف کومه. شید که سک کالپ آتی شو بلکارو بلکارو بلکارو بلکارو بلکارو. خودویلی دی جسک رمضان کی څاګانې رمضان ویلې دي او په بل او سره دار چې په خدا شو دي چې روژه نه دري ولی ته ده او ولی دا او اعتکاف دي نو په زفر زوفر خود دا ځان خلاص کړل دي هغه وای وای بس په روان رمضان کې دي بیا چې کم نه نه وکي اعتکاف د دې اعتکاف قضا په روان رمضان کې کا وګړي مونږ وته تاسو سره ګرانتي د چې دې به تر راړو رمضان کوړي ژوندۍ شو رمضان تہ شو شو هغه له وا پس کولې نشي په زقازا اته کا خدابي نشته زمه د خپل نوم باندې ګوري خدابي استاد ته د نورو مولانو خبرې کوي ته په کې سوای مم و توائیو مستقلی نفلی روجی بونی او پاگی کې بیتکاب راوگو توجر زبن کو جواب پوشت ہوئی لیکن اللہ سرزو اعتکاب نیاتی کڑے دیکھا نا اللہ سرزو بسو نیسی نفلی او پاگی کی بسو کی اعتکاب جواب بانی پوشت ہوئی موتار سر روچت کا ها تاسو چیوی چې قضا پا آغا سبب واجب کیجی چه پا کم سبب بانده ادا واجب کیجی تایوش بکنان چه پا کم سبب ادا واجب شو اغا خو اعتقاب پا چا کیو پا <متحدث> <متحدث> رمزان او اوش چه قضا را گرده نو اعتقاب پا نفلی رو جو کده اعتقاب پا چا کده نفلی رو جو کده نا قضا لسبب شو که سبب قدیم شو سبب جدید شو زمون پا مذب داشتی بویگی مختار سپې قټوله ویل ده فون شو بی درته درته شو معلومه شو چې قزاله یا نڅ تجدید په کار دی یا د وجه د تفویض او د فوات نه ته کمونځ کیږي واجبيږي ان نوې نه نیو سبب دی واجبيږي زول ولا کافی سوال باندې کوشش صحیح ده مونږه ته ماشاءالله او ماشاءالله ظاهر باندې پوئږه خلکه فقظه لاندې ده هکا سوچ کړه وې کړه وې کړه وې نو استاب يقین راغلې وې قدیم ضروری وې نس جديد طاقت یلکه کافل لندي ادا څنګه دی هوګه تا کي ده د چې سن نظر کو مانخ تا نظر تو ان او تاقیپا نظرته ان اتاکپا دچې که لرست دا نظر وکړه زه ایتهکاپ منلو سره په دبانن او روجي واجب زکه ایتهکاپ مشروط ته او نظر روجي ورله شرط ته او نظر په مشروط دا نظر پچای شرط ته لکه اوسړی 24 د مذر کا تنفل کوم دا اوسره دا اوسوم چې دا نه دې او داغه ده الکو ته کړي ګډريږي وینځلې اوس ته وکړه دوی دې یو ښه نه کوي چا پلان د شو کې ما خوشاګمونه دا څه کړې ده نن خپل نه سر کړل ما خود چانه نه کړې دا اوس نه نه کړې نو چین دمون دا اوس سره راغې کړانې چې څنګه اوسړی د اعتکاف نظر اومانون روجي و سره اولريډي پراست قدرتی تار صحیح دکانا دکان نظر پا ملزوم نظر پا لازمی نظر پا مشروط نظر پا شرط مشروط ایو ما نه اتکاف لا اتکاف الا بسوم اتکاف پچا کی خرجو کی لکستاو ایچ زبن نفلی ادری رضی اتکاف کو ما حلول جمعات کی کنا سی عملگرد ایم اسپخین ڈوڈا بیمار جمعات ترا رکو گشتو خیرات تیسو چتا اتکاف تا کنا سی روجو سر بقبل رالا ښه لگا نو په دې ډایرکټ روژې سوشوي زوړ نستې وپی ځان نو زوړ نستې وپی ځان اته کاپ طرفه د روژې سوشوي کومه ورته وی ما په بل حالته کاپ مکاوه ځکه چې تاسو سره شهر رمضان تک یو وی رمضان کې عبادت ډېر اولایي دي ځا نه غیر رمضان نه سټیک ته بس په رمضان کې چې کمونه وي ته کاپ روجی و وومو نیو سهوب موږي اته کاپ موږي نو خوچ د روجي وني ولي روجي وني ولي اوسو اته کا په نوکو را رسول نصفه تسو شو متوجي شو چې صوم وا تا کی صوم وا تا کی روجي وني ونفلي اوسر وکه کا کا د کا دا په نو روجو دا په نصي جديد دا دا په زوړ ما به خبرو پوه مشيږو په نفس لاندې عربي پاکستان کتا صبحګدا قتل او اسما په اړه یو بار مسئله باندې مله نور عمر په کال کې درې ذریخلا سيږي او خيرتيانو طالبان ثم ها هنا صالمه شهور دا اوس موږ د دی پختو د دی پختو په شان د عربه تر ټولو مو لګره دا په پختو عربي ها هنا صالمه مشهور او د دی په موږ باندې هغه د دې چې اوسړي مان تو کړه او 탄 چه دې بچ کمونه دې کې د شار رمضان امه لم یا تکب درو جوړی ولو کاپو نه کو دوج د او مرضنا چې بکړو دی لر دیې کاپ نه دد با قضا د ې کاپ نه را وړيفی رمزانان آخر په بل سکې رمځان کې بلیقې بلکې به قضا وړی په ضم د سمن مخصودین په مخصودی ووجو کې مون نفر ولو کانل قذاو او کوی دا قذا واجب ث چې واجب کړي ټاله عدا چې و کوو تالله وی په نزور. إنه يسته الأ發 هالي الأورابة في رمضانستاني كما أطلب رمضاني قد يكون أما ن picky أعضاء الأول ومن ماذا الجميل الصبفẫ زوجة لكن ما كناهتم الشباب لن يمكن ضد فهمة إياه إن كان ي cass give، هذه المعاومين على ن bastards يعيش في الن Tام يملك لا يوجد ه quoted يمكن بما أخير الذي ي corporate الشرطي هو قدس قب � twent اريد POişلнолог کما هو مذاب یوسف لقدغه مذاب ابو یوسف اشتغل باول ما معلومه شو ان سبب القضاء سبب قضاء التفيت هغه تفیت څه چیرې د وقت تفیت مطلقونه الوقت او تفیت د مطلق د وقت نشو خالیو فائن صرف کامل نو ووعد چاته کامل تبو و صوم المقصود هغه د کمن صومې زده فاجاب المسلم دوڑتا هو امپیر کې سات گزرتا هو مترس کو کلین بورډ کرتے و فما فار صورت کې دا نظر چې کړه دې منته او کې چایاته کې په شیدې دې تکاپو کې شهر رمضان په سامن او روجيونی ولا ولا میا تکاپو اعتکافي نو انما واجب القضاء واجب دې کمنه قضاء بي صوم مقصود لعود شرطه الى الكمال دا واجب ده واپس کېدل دې شرط دنه کمال ته لا نه لانا القضاء وجب بسبب بل دا دې وجنه قضاء د فرض د وجو شي دا یعنی تفصیل خبرو کې تفصیل یعنی پی صورت پاگه صورت کی چه نظره شده مرس تکڑی و آیاتا کی فچده دی اتکاف بکی حاضر رمزان ماهود پوشو استگانه رمزان فسوام ولمی آتکیب لیمانعی مرزین انما وجبه القضا و بسوم مقصود و هو نفل لعاو دی شرط الی اتکاف دی وجه دی واپس که دلو در اگر دلو دی شرط تی اتکاف نا الی کمال تا هو سوم نفل لا تدی وجه ننا چلین القضا و جواب ساو این آخر کماز ان الاتقاف لا بسم الله بالصوم اتقاف ليس کی کہ مگر 50 فرض نظر بالاتقاف فقط نظر بالصوم چکل ده نظر د ده اتقاف کورند ده نظر د چاو کو د صوم کو فکان یم بگی واجب ده و مناسب ادا وتش ان یجب الصوم المقصود ابتداء شغ نفلی روزی ابتداءات قدس ہوئے۔ فرض شوی وی بمجردی نظر ل ولكن شرف الحاضر وشرف ده رمضان الحاضر و شرف د رمضان تسر مقابل او قرام ولی ذکر چه عبادت فرمزان که ده افضل لده عبادتنا بغیره نفان <تصفيق> <تصفيق> تقلنا من السوم الاسلی منگا چه کمن انتقالو کو ده اغنفلی روجونا الى سوم رمضان لهذا الشرف العارض ده ده وجد ده شرافتنا ولما فرد شرف رمضان هنکل چه غا شرف ده رمضان سو شو نعاد السوم الى کماله وقال سو سوم فالكمالتا وو سوم مقصود الاسلی آن سومن فکان نو صدر حکم اللہ تعالی لیکن چو حکم دا اللہ دا طرف اراغلوی انسوم نفل و اعتاکیفو دا چیز روجونی و ایزا چا دا نفلو او ایسے کابو کب دیکی مل... ای ملازو پر تاوی ملازو پر بل کال کسی سکی ایتا گارانتی غصت دا والحیاتو الان رمضان استانی او جون چکندن روان رمضان ته موحومون دا و... و... یقینی نده لیان وقت مدیدون لذلك في الوقت قد يستوي في الحياة والمامات سوال فلسة كنترازي غنتهو بيوز پهوشي ووز پهوشي وو بيكماو ورقاو روجيني وماو ورقاو ديكي بردس سبل رمضان سو راغي وزي ما مزوبر مذاب راوانا وغانا خير دستكالي بكي بياوكي اما رمضان كي خده وقت كباوالي كي دا دوين داكي مقام گرده ایره خو دا رمضان محل ده نظر مو نه ده او قائم مکان دم رمضان اول مو نه ده نه بدی کی بیام سی کی دل ثم اذا لم يصم بياتك الروجهونی ولا اوراغ رمضان بل علم دم تک الحكم الله تعالى الى هذا رمضان ده دې رمضان دې کوم نسل شي کیدې منتقل کیدلې وينما قال ماتن ويلو چې فسامه ولم ياتك روجهونی ولا فيتكافي علانه <سؤال> اذا لم يصم كرجم نولې ولې لپاره ځینې مرادن معنا منه صوم دا سمرض د واینه چې باندې کدلره د چانه لو په هينه ذي يجوز في قضاء رمضان البته ثم شرع الحس